‫אז בואו נחזור לנושא שלנו. ‫רציתי רק עוד איזושהי ‫השלמה אחת קטנה לנושא של האני. ‫פשוט נזכרתי במשהו שפעם... ‫למדתי, בטח גם פה למדנו את זה כבר, ‫אבל... <coughs> בעצם יש <coughs> שלושה, שלושה אלמנטים, ‫או נגיד כאילו שלוש צורות <coughs> ‫לראות את זה ש... <coughs> אני, ‫שוב, אני לא אומר שאני לא קיים, ‫אבל הוא לא קיים בצורה שאנחנו חושבים. <coughs> ‫אז אחד... <coughs> ‫זה ש... שהוא מתחלק לחלקים. ‫נגיד, אנחנו יכולים להגדיר ‫את עצמנו בכל מיני צורות, ‫בתור גוף ונפש, ‫בתור אוסף של איברים, ‫בכל מיני צורות, ‫אבל הדבר הזה, זאת אומרת, ‫דבר, כאילו, סאבסטנס, ‫שהוא יהיה, שאפשר יהיה להגיד עליו, ‫חד משמעית, שהוא קיים כשלעצמו, ‫אז הוא לא יכול להתחלק לחלקים. ‫אם הוא מתחלק לחלקים, ‫אז אתה יכול להסתכל על החלקים, ‫אתה יכול להסתכל על, ה, על השלם, ‫אבל אין לו מהות. ‫הם, ב, ב, שמה, ב, בלוגיקה הטיבטית, מדברים, יש תמיד המשל של העגלה, של המרכבה, ‫שמגיעה מרכבה. ‫ואז החכם שואל, ‫המלך מגיע במרכבה לחכם, ‫ואז החכם שואל את המלך, ‫במה הגעת? ‫אז הוא אומר לו, הגעתי במרכבה. ‫אז הוא אומר לו, גלגלים, ‫וגוף, ונגיד, ב... ‫ודלתות, ויצול. ‫הוא אומר, בסדר, ‫גלגלים, דלתות, ייצול, ‫אבל איפה המרכבה? אז, ‫אז המרכבה זה משהו דמיוני בעצם. ‫אותו דבר אנחנו, ‫אנחנו יכולים לחלק את זה ‫לגוף <שאנחנו> <שאסיים> בנפש, ‫אנחנו יכולים לחלק את זה ‫חלוקה הבודהיסטית, ‫זה שיש <שאסיים> uh, חלק <שאסיים> חומרי ‫וארבעה חלקים <שאסיים> uh, uh, <שאסיים> <שאסיים> לא חומריים. Uh, <שאסיים> <שאסיים> ‫אנחנו יכולים להגיד ‫שזה האיד והסופר איד וה... וה מה השמוע השלישי אצל, אצל פרויד, okay. זה מתחלק לשלושה. לא, אבל האם מעבר לחלקים האלה יש עוד משהו? אז זה הנושא של החלוקה לחלקי. אז זה כאילו אם אנחנו מסתכלים פנימה. אם אנחנו מסתכלים החוצה, וזה יהיה הנושא שלנו היום, זה הנושא של תלות הדדית. כיוון <ש> שאני... <ש> תלות הדדית. תלות הדדית. כיוון שאנחנו לא יכולים להיות קיימים לבד. בלי שום דבר מסביב, בלי אוכל, בלי שתייה, בלי אוויר, אפילו בלי אנשים, אולי קצת. אז זאת אומרת שהמקום שאנחנו בעצם שמים את הגבול, אומרים זה אני, והיתר זה לא אני, הוא גבול מלאכותי. כמו שהייתה הפרה, אתם זוכרים את הפרה, איך קראו לה, שרה? <laughs> <laughs> שאכלנו אותה בתור סטייק, <laughs> אז, <laughs> אה? נקפר אופין, בדיוק. אז מתי האוכל מפסיק, מתחיל להיות אנחנו? מתי הוא מפסיק להיות לא אנחנו? אנחנו חלק מאיזשהו דבר יותר גדול, על זה אנחנו נדבר היום. הדבר השלישי הוא הכי, זה הרמה הכי עדינה בעצם, שאנחנו לא ניכנס אליה, אבל תדעו שהיא קיימת. זה הטענה שהקיום שלנו, יש באנגלית מילה שאני לא יודע להגיד אותה בעברית, חיפשתי מקבילה, זה נקרא Imputed, זאת אומרת אנחנו מלבישים תווית על משהו ומאותו רגע זה נהיה בעינינו משהו, אז... אז אבל כאילו אין לי קיום בזכות עצמי, אין. כן. כן, כן. לא, פה זה אומר שכאילו אני הופך את הדבר להיות משהו. אם אני לא הייתי בתור... לא בדיוק, לא בדיוק. זה... אימפיוטר, אתה מכיר את המילה בטח, אבל את המשמעות שלה קשה נורא להסביר. שמים על משהו משמעות כן כן כן מוסיפים למשהו מצמידים למשהו בעצם משמעות אם לא היינו מצמידים לו משמעות אז הוא לא היה משהו אוקיי עכשיו אחד הנושאים הכי בסיסיים בבודהיזם זה הנושא הזה של תלות הדדית בזמנו למדנו את זה, אם אתם זוכרים, בסוטרת הלב, ואנחנו נחזור על זה שוב פעם. יש לזה בעצם שני היבטים, יש היבט אחד שאנחנו לא נלמד עכשיו, אנחנו אולי נלמד בפעם הבאה, מה שנקרא 12 השלבים, שזה כאילו פגישה מאוד מאוד מפורטת ל... איך קורים דברים אצלנו, איך אנחנו מתקשרים בעצם עם העולם. זה מתחיל מזה שיש לנו איזשהו בסיס של גוף וחושים, ו... ואנחנו באים במגע עם, ה... עם... עם... עם איזשהו דבר בעולם, ואז אנחנו מסתכלים עליו, ואנחנו רוצים אותו, ואז אנחנו נצמדים אליו, ואז אנחנו נתפסים בו, וזה מאוד מעניין כי זה דבר מאוד מאוד מעשי. היום נלמד את זה בצורה קצת יותר כללית, שתוביל לשמה. עכשיו, אני תמיד אוהב להשתמש בדוגמה של תיך אבל היום אני אשתמש באותו דבר, אבל בדוגמה אחרת. למה אתם רק... תיקחו תה. אני רוצה לתת לכם דוגמה. שומעים? שומעים. בבקשה. ‫הצלה, לא של תפקיד, ‫אלא של משמעות או מהות. ‫כן, הצלה, כן. ‫כן, כן, אבל... ‫-מהות. ‫מהות, בדיוק, אי זה המילה הנכונה של מהות. ‫אנחנו מאצילים בעצם מהות על דברים. ‫על פי רוב אנחנו עושים את זה ‫פשוט כדי שאנחנו נותנים להם שם. ‫תווית, עושים תווית, אני לא... ‫כן, אבל... ‫תווית זה כאילו זה ישנו, ‫ואני שם עליו תווית, ‫אבל ההצלה הזה, ‫אני הופך אותו למשהו, כן, בדיוק. ‫-כן. ‫דומה, אבל... ‫אבל אימפיוטיישן. זה כאילו אין לו משמעות, זה לא פגיעת אבר, פגיעת אין, זה נכנס, זה רגע, מה איתך? איפה? אני אה, בסדר, אני ‫היא חושבת רק על האחרים, ‫תשימי. ‫-היא חושבת שזה שלה. ‫אז רציתי באמת לדבר ‫על הנושא של הקינמון. ‫נגמר לנו הבית ‫לדווחי טוב, דיברתי. ‫-כן. ‫אז, אז, אז, אני יכולה להבין הבן שלי. אז הנה, תסתכלו על התה, כן? סתם נזכרתי. היינו השבוע בתמרה, והם נתנו לנו תה קינמון, והם אמרו שזה נותנים לנשים שיולדות במשך שבוע. לנשים שיולדות ולכל מי שבאה להתארח, זה הכיבוי. אחרי הלידה, כן. כן. של... אז מה זה עושה? זה אמור לחמם, אז זה מחמם כאילו את הלב וכל מיני דברים כאלה. אבל בקיצור, הקינמון הזה שישנו בתוך הכוס, אתם יודעים מאיפה הוא בא? תספרי להם, מקליפה, נכון? מקליפה, כן. שאני חושבת אותם. כן, קליפה, כן. והקליפה מאיפה באה? מהעץ. ואיך הקליפה הגיעה מהעץ? מישהו קלף. היה פועל שעשה חריצים בעץ והוריד את הזה. זה הכל תלוי בכל. כן. ואז הוא רק את העץ בעצם. לא. דווקא לא, זה צומח, דווקא זה צומח עוד פעם. נו, אני רואה שכבר אני לא צריך, אתם יודעים. בדרך כלל התזונה של העץ היא בקליפה, לא? לא, לא, לא, לא, מהשורשים והטרנספורמציה נעשית בעצם בבעלים או בליבה. לא, אבל המעבר. זה לא בקליפה, הקליפה היא... לא, לא, עובר לעלים מקבלים על זה מעל את השמש ואת המים והפוטפס. כן. אבל התזונה שבאה מהשורשים עוברת באמת בשלב שממש ממש צמוד לקליפה. כן. ושם זה... כן. אז אם מורידים את הקליפה בעצם די פוגעים באנץ. אני לא חושב. זה לא נכון. אני לא חושב. אני יודע שבפורטוגל יש עצי שם שכל שנה מקלפים אותם. ולא קורה להם כלום, וגם עצי קינמון, זה גודל, זה, זה צומח מחדש. אבל בקיצור, זה לא מה שחשוב, זה לא ממש שיעור בבוטניקה. <coughs> אבל אנחנו <coughs> צריכים להבין שכשאנחנו שותים את זה, אז בתוכו ישנו גם עץ, שנמצא שם איפשהו בגואה או ב... בסיקים או משהו כזה. והעץ הזה, גם הוא לא קיים כשלעצמו. הוא צריך מים, הוא צריך שמש. הדמה. הוא צריך אדמה. ותאח... ותאכלו אותו. ו... ו... <laughs> כן, כן, בקיצור, בתוך הקינמון הזה, בעצם בסופו של דבר, אם תסתכלו טוב, אתם תראו שנמצא כל היקום. כי הכל קשור אחד בשני. ואם <coughs> לא היה שמש, לא היה קינמון. עכשיו, בעצם מבחינה מסוימת הוא מגיע לידי מימוש כשאני שותה אותו, אז בעצם הטעם שלו משתחרר, זאת אומרת שהוא גם קשור אליי, בעיקר אם אני שותה אותו. עכשיו שימו לב שהקינמון או העץ של הקינמון הוא עשוי כולו מדברים שהם לא קינמון. השמש היא לא קינמון, המים הם לא קינמון, האדמה היא לא קינמון, הפועל הוא לא קינמון, אתי היא לא קינמון, <laughs> אבל הוא עשוי בעצם מהמון דברים שהם לא קינמון. Okay. עכשיו, כשאנחנו, עכשיו, מה זה התבוננות אמיתית, התבוננות עמוקה? שדרך אגב, בדרך אגב אני יכול להגיד, זה מעניין, יש לנו הרי חמישה חושים. שישה. עוד, אני לא, לא מדבר על, על, על הגישה ש... הבודהיסטית, ש... אבל חמישה חושים, נגיד, גופניים. עכשיו, החוש שאנחנו משתמשים בו בעצם הכי הרבה זה חוש הראייה. וזה גם החוש <laughs> שאנחנו יודעים לדבר עליו הכי הרבה. זאת אומרת, אנחנו, רוב הדברים שאנחנו, <laughs> זאת אומרת, לכל דבר אנחנו, אנחנו נותנים שם. ואנחנו מזהים מאוד במהירות כל דבר שאנחנו רואים. שמיעה זה כנראה החוש השני שאנחנו משתמשים בו, בשמיעה זה כבר יותר מסובך, זאת אומרת, חוץ מאנשים שיודעים ממש לזהות, נגיד, את התווים כשהם שומעים אותם, שזה גם כן דבר מאוד מאוד, מאוד מוגבל, אנחנו שומעים צלילים. לפעמים אנחנו נותנים להם מיד שם, אנחנו אומרים שזה אוטו, אנחנו אומרים שזה ציפור, אבל רובנו למשל, הדיפרנציאציה, החלוקה של הדברים שאנחנו שומעים, היא הרבה יותר גסה, זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד, זה צליל נעים, זה צליל לא נעים, זה, זה, זה, זה עושה לי ככה, זה עושה חסר. לי ככה, אבל זה לא כמו שאני רואה, ואני אומר, זה צבע כזה וזה צבע כזה. ילד לא צריך ללכת ללמוד סולפג' בשביל לדעת שזה אדום וזה כחול, הוא צריך פשוט שיגידו לו פעם אחת וגמרנו. בצלילים זה הרבה יותר מסובך. זאת <coughs> אומרת, אנחנו משתמשים הרבה פחות במילים. הרי אם אני באמת רוצה להגיד לך משהו <coughs> על משהו ששמעתי, אני... הכי טוב שאני אשאיר אותו. לעומת זאת, אני יכול לתאר לך די במדויק מה ראיתי. <coughs> זה לא יהיה אחד לאחד, אבל... אחר כך יש אה, אה, טעם, נגיד טעם, יש נדמה לי ארבעה או חמישה טעמים, אז כל פעם מגלים עוד אחד, אז יש שישה. אבל כמובן גם שהטעם שמדברים עליו זה לא הטעם הטעם. זאת אומרת, זה, איך תתאר טעם של קינמון למישהו שאף פעם לא, לא טעם קינמון? אתה יכול להגיד לו, זה קצת מתוק, זה טיפה כזה, שום דבר. זה ממש לא מתקרב אפילו לזה שאני אנסה לתאר לו את הצבע. אני אגיד לו, תשמע, זה מין צבע בין חום לאדום, הוא ידע מה זה, פחות או יותר, כמעט. אני יכול לתת לו אפילו תיאור יותר מדוייה, כי שזה צבע של קינמון, אני יכול להגיד לו. יש איזה תיאור של קינמון. כן. כך יש ריח. פחות... הטעם והריח הולך ביחד. מה? הטעם והריח הולך ביחד. כן, אבל חבר'ה, זה לא הוויכוח פה, זה לא הדיון. אני סתם רוצה להגיד שבריח, גם כן, כמעט התיאור היחידי שיש לנו, זה מריח כימו. אנחנו, אין לריחות בכלל שמות. אני יכול להגיד, בסדר, זה צורב, יש לו ריח מתקתק, זה מסריח, אבל זה ממש, זה ממש דל, הלקסיקון של זה. ובקשר לתחושה גם כן, מה, אני יכול להגיד, זה מחוספס, זה חלק, זה כמו בד, זה, זה מגרד, כן, כן. זאת אומרת, בעצם, כמה שאנחנו משתמשים יותר בחוש, יש לנו יותר uh, מילים בשבילו. ועכשיו <עכשיו> אנחנו רוצים לדבר על, על התבוננות. כי... כשאנחנו מתבוננים בזה, בקינמון, נגיד, אז תשימו לב, אם אני יכול להסתכל בזה ולנסות, אז אם אני אשאל אותך מאיזה צבע יש לזה, אתם יכולים להגיד לי פחות או יותר. <coughs> אבל אם אני אנסה להסתכל על זה, על הצבע של זה, בלי מילים, אני מבחינה מסוימת, אהיה הרבה יותר עם הצבע האמיתי והנכון. מאשר כשאני מנסה למצוא לו מילים, כי כשאני מנסה למצוא לו מילים, אני מנסה להכניס אותו לאיזושהי מגירה מסוימת. הוא לא תמיד מסכים להיכנס, אז אני לוחץ קצת, אז, <laughs> אז הוא נכנס, וזה, וזה בערך. ועוד יותר מזה, אם אני מסתכל בקינמון, <coughs> ואני בעצם <coughs> רואה מאיפה הוא בא, זה גם התבוננות הרבה יותר עמוקה. זאת אומרת, הוא לא נמצא פה סתם, הוא לא נמצא פה כשלעצמו. הוא נמצא פה, בשביל כה, בזכות אתי שעשתה אותו, ולפני זה בזכות העץ. ו... בקיצור, אני יכול לראות בעצם את כל, ה... את כל היקום ב... ב... ב... בדבר הזה, ואם אני מצליח, וזה כבר לא ממש פשוט, כאילו להיכנס אליו, אז אני באמת מבין אותו, אז אני באמת רואה אותו. אז אני באמת מודע אליו. ו... מה זה להיכנס אליו? לא אי אפשר, זה לא משהו שאני יכול לתאר במילים. זה התבונה לעומק. כן, כן. המשל של ה... של ההודים זה על ילד אחד שהיה עשוי ממלח, ואמרו לו שהיה מלוח. אז הוא אמר, אני רוצה לדעת כמה הים מלוח. אמרו לו, תקפוץ, תראה. <laughs> אז הוא קפץ לך. <laughs> אז הוא נהיה הים, כי הוא היה מלח. <laughs> אז אם אנחנו יכולים לקפוץ לתוכו, אז אנחנו באמת נהיה, נהיה זה. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה טוב, אנחנו רואים שאנחנו זה. כי אנחנו חלק מהעולם, וזה העולם, פה בתוכו. <coughs> עכשיו, באמת, אם לחשוב על זה באמת בשביל להבין מישהו, אנחנו צריכים ממש כאילו להיכנס לאורו. ככל שאנחנו יותר שמים אליו לב, יותר משקיעים בזה תשומת לב, אנחנו יותר מבינים אותו. אז עכשיו <אז הקינמון הזה שאני שותה, ‫כן. ‫-הוא ואני אחד. ‫כן. ‫זהו. כן כן. ‫אבל הדוגמה היותר עוד... קלה, לדעתי... ‫גם עוד לפני שאת שותה. כן, ‫כן, אבל הנה, כן. עכשיו הוא בתוכי, ‫אנחנו כן. אחת. ‫כן. ‫עכשיו, אבל לדעתי, ‫זה קצת ככה יותר קשה לתפוס, ‫אבל לחם... ‫אה, או סטייק. לחם, כן, לחם, כן. שאנחנו אוכלים כל יום, כן. אז הלחם זה גם חיטה, וגם טחנו אותו, וגם קמח, וגם הביאו, וזה, זה לפעמים, הרבה דברים עד שאתה אוכל את הלחם, כן. ולכן באמת הכינויים הם רבים. כן. כן. כמו, ‫אז אני אומרת שזה נחמד, ‫אבל אם הלחם תמיד נראה לי שזה הדוגמה הכי קלאסית ‫בשביל לדעת שהלחם בעני זה אחד. ‫טוב. ‫-והעולם. ‫מה? ‫-והעולם. ‫-בעולם. ‫איש איש ודוגמתו. לא, זה, לא זה ככה. ‫תכנתה נותנת את הדוגמה ‫של הנייר. ‫של הנייר, נכון. ‫שבנייר, אם תסתכלו טוב על הנייר, אז... ה... ‫אז בנייר הזה יש, יש, יש עץ, ש... ‫כי הוא הגיע מעץ. ובתוך העץ הזה יש את החוטב, בתוך החוטב יש את ההורים שלו, ואת אשתו שהביאה לו ארוחת צהריים, זה היה ארוחת צהריים, וכמובן הגשם שצימח את העץ, בדיוק, אז זה הכל אותה דוגמה, וכל אחד יכול לבחור לו את הדוגמה החביבה עליו, ורצוי תמיד לבחור את הדוגמה שאנחנו ממש נמצאים מולה. זאת אומרת, אם אני נמצא מול עץ, אני יכול להתבונן על העץ, לא לשבת ולחשוב אולי זה, אלא להסתכל על הקומקום, ממה הוא עשוי, מחרסינה, מאיפה החרסינה, מאיזה חול שאיזה סיני מסכן, חפר שם ליד הנהר, שם את זה בתוך תבנית, שרף את זה, אני רואים את הסיני. ‫אז זה כל דבר, כל דבר, ‫וכל דבר כזה, ‫הוא גורם לנו בעצם ‫להתבוננות יותר עמוקה. ‫וההתבוננות היותר עמוקה, ‫שאפשר לקרוא לדם מודעות, ‫זה בעצם מה שאנחנו רוצים. ‫זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. ‫לא פחות ולא יותר. ‫עכשיו, מבחינה, דיברנו קודם על, התינו, על הילד שקפץ לים, זאת אומרת שהבדיקה של, ה... של המלח נעשתה בצורה ממש טוטלית, כן? זה, אתם יודעים מי זה? ניסים טלב, זה מישהו שכתב ספר שנקרא ברבור השחור, שמדבר על מאורעות עם הסתברויות מאוד מאוד נמוכות שקורות, אז יש לו עוד ספר שנקרא Skin in the Game, זאת אומרת, הוא אומר, אם אתה, אם אתה נמצא בתוך העסק ואתה יכול להפסיד, אז אתה באמת יודע איזה סיכון אתה מוכן לקחת. אם אתה בתוך, אם אתה, נגיד משקיע כסף של אחרים, ואתה יודע שאתה לא תנזק אם הם יפסידו, אז יותר טוב ש... לא ש... ‫שלא תיקח את הכסף שלי, זאת אומרת. <laughs> ‫אם אני יודע שהמשקיע ‫משקיע ביחד איתי, ‫ואם הוא, אני ינזק, גם הוא ינזק. ‫אז זה נקרא השתתפות, ‫זה נקרא skin in the game. ‫זאת אומרת, אתם את ה... ‫אז הצפייה האמיתית ‫זו צפייה שאני נמצא כאילו בתוכה. ‫עכשיו, על פי רוב, ‫אני לא אוהב לתת דוגמאות מ... מפיזיקה ודברים כאלה, כי אני לא מבין בזה מספיק, אבל יש דוגמה שאני חושב שהיא מאוד חשובה, כאילו, כי עכשיו באמת יודעים שהצפייה במאורעות פיזיקליים, בקנה מידה מאוד מאוד קטנים, הם בעצם מהווים השתתפות במאורע. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה <coughs> למדוד ‫נתונים של חלקיק אטומי, ‫ברגע שאני צופה בו, ‫הוא משנה את ההתנהגות שלו. ‫אז די... ‫-הניסיון, נדמה לי, ‫היה עם הירי, נכון? ‫שאני מסתכלת על הירי, ‫אז הכדור משנה. ‫-כן, כן. ‫הפנה מידה כל כך קטן, ‫כאילו, כן. חלקיק של אטום. ‫כן. יש, ‫כל דבר גדול זה בכלל... ‫-כן, כי זה, זה, זה, זה קירוב של המון דברים ‫וזה זניח לגמרי. ‫ זניח לגמרי, כן. אבל עדיין קיים. ‫קיים, כן, אבל... ‫לא מעשי, אבל קיים, כאילו... ‫אוקיי, כן. כן. <coughs> <Okay>, עכשיו... <coughs> ‫בסך הכול, אתם זוכרים, ‫תמיד אנחנו חוזרים לסבל. אני חוזר. ולמה זה חשוב, הדברים האלה בעצם? <coughs> כי מה שאנחנו רואים פה בעצם, זה שהחלוקה ביני ובין העולם, היא חלוקה <coughs> לא אמיתית. שרירותית. שרירותית, או, או פונקציונלית, אבל היא לא אמיתית בפנים. כי אם כל העולם נמצא פה, וגם אני נמצא פה, אז כולנו בעצם דבר אחד. עכשיו, <coughs> מתי אנחנו סובלים? כשאנחנו חושבים שהעולם הוא לא בסדר כלפינו. עשו לי, שתו לי, אכלו לי, זה לא התנהגו כמו שצריך, אני רוצה ככה והעולם מתנהג ככה. ואם אני מבין שאני חלק מהעולם, שבעצם באופן הכי <coughs> בסיסי, אין חלוקות, כל חלוקה היא חלוקה שאנחנו <coughs> בעצם הטלנו על העולם, אז אני לא סובל, קשה לי לסבול, בוא נגיד, אני יכול אם אני משתדל, אבל יותר קשה לי. <coughs> עכשיו, כמו כל דבר, גם זה, בבודהיזם יש לו בעצם שני צדדים, צד אחד של תובנה וצד אחד של חמלה. מה? חוכמה, אתה מבין איזה חוכמה? כן, אז הצד של החוכמה פה זה לראות את כל השרשרת שהביאה את <clears throat> החמלה מצד אחד היא זאת שבעצם, כשאני מבין שאני והכול זה אותו דבר, זה מכתיב לי בעצם חמלה, אבל יותר חשוב בעצם מבחינה מעשית, זה אם אני יכול להבין שאני שותה את התה, שאני צריך להגיד תודה לכל המרכיבים שהביאו <אח> לזה שהתה עכשיו נמצא פה ואני יכול לשתות אותו. <אח> אז ראשית כל תודה לאתי, שבכלל עשתה את זה. אבל גם תודה לפועל שקילף <אח> את העץ, ותודה לפועל שהשקה את העץ, ותודה לאימא שלו. בלעדיה הוא לא היה קיים. וכולי וכולי, ככל שאנחנו מסוגלים להשקיע בזה, והתודות האלה זה חמלה. זאת אומרת, לא חמלה חמלה, אבל זה טוב, זה עושה לנו טוב. זה ואתי... המציאות. מה? זה המציאות. כן, כן. אם אני בתוך זה, ואני מבינה את זה, אז כן. זה המציאות, כן. כי יש לי גם הנאה וגם פחות סובלת. כן, נכון. עכשיו, <coughs> הכל מתחיל מהמציאות. <coughs> בבודהיזם הכל זה מציאות. כן. עכשיו, <coughs> המילה שמשתמשים בזה, יש להם כל מיני מילים, זאת אומרת, בסנסקריט זה מילה אחת, סמיטה צ'פוטיה, משהו, את יודעת בטח את המילה, <coughs> ו... ובעברית קוראים לזה התהוות מותנית, זאת אומרת, זה קיים בגלל כל הדברים האחרים, כל הדברים האחרים קיימים בגלל זה. התהוות. תיכנתן נתן לזה שם אחר טיפה, הוא קורא לזה אינטר שבעברית נקרא שלוב היות. שלוויות? של משולה והווה, כן, שלוויות, כן, אבל הוא רוצה כאילו לדבר, להגיד, כשאתה אומר התהוות מותנית, זה יותר נותן רושם של תהליך, וכשאתה אומר interbeing, זה יותר רושם של סיטואציה, של מצב, של תיאור. אז אומנם נכון שהרבה פעמים אנחנו דווקא מעדיפים את המבט התהליכי כי הוא יותר מדויק. כי... כי כל הזמן משתנה. כי הדברים הם אינם והם כן. כל הזמן משתנים. אבל משום מה הוא הלך ל... לה... אולי בווייטנאמית זה מצלצל יותר טוב, אני לא יודע. לדברים <laughs> שמותנים, נהבים באופן מותנה. כן. נהיים, נהיים. כן. באותו זמן, כן? כשאתה מדבר על התה וכל הקינמון והרוב, כן, כן, כן. זה ככה, אם אחד את התה, מישהו אהב את זה, היא שמה את זה. בסיר, לא משנה, <clears throat> אחורה, ואחורה ואחורה ואחורה כן. ואחורה, מין עץ משפחה כזה, כן? כן. כן. אבל כדי להבין, זה סתם מחשבה, להבין למה אני והיא כן. שייכים, אז אנחנו צריכים לראות איפה עצי משפחה נפגשים. כי בשלב זה שום דבר אין בינינו. ‫אתם נושמים את אותו. ‫-הנה, הנה, כן. ‫אתם נושמים עכשיו בחדר, ‫אתה פולטה, לא, לא, לא, אני מבין מה שאתה אומר, ‫אבל... ‫צריכים ללכת אחורה או למעלה וכזה אבל בסופו של דבר, ‫ברגע הזה, גם ברגע הזה, גם בהווה, ‫עכשיו, יכול להיות שהעץ... אתה יודע מה, שהפועל שהוריד את הקליפה מהעץ הוא כבר לא קיים. אבל כל הדברים שקיימים כרגע, הם כולם מערכת אחת. גם, גם אחורה, גם כרגע. קדימה, אבל גם כרגע. כי א', יש משהו משותף בינך ובינה, וזה ששניכם עכשיו פה בקבוצה. אז אם אתה תסתכל על זה כקבוצה, אז אין שום חילוק ביניכם. זאת אומרת, <coughs> אתה יכול לחלק, אבל אתה לא חייב לחלק. ואם אתה רוצה לדבר, לא יודע מה, נגיד, עם ישראל, אז כולם, כולם עם ישראל ביחד עכשיו, כל אלה, נגיד, רק כל אלה שחיים. זה גם קבוצה. כן, אז זה גם, זה גם קבוצה. <coughs> ועוד... בנה ב... בנה, מה? כולנו בני אדם. גם. ובנה, גם, גם כן. וגם כולנו יצירים תבונים. כן. כל היצורים תבונים. אבל... כולנו גם יצירים בלי התבונים. אבל אפילו שהוא פולט את האוויר. כן, בלי... זה... כן. כן. אז אנחנו זה... מוכרחים יש... להיות יש... אחד. אנחנו... <laughs> כן. יש, יש, יש, יש חילוף <laughs> חומרים, <laughs> כן. <laughs> כן. אבל הדבר שהם החשוב ש... בעצם אני לא ש... הוא... את, את, אני נושמת אותך, ואת נושמת אותך, 아... אם את רוצה או לא. הגבול, את החלוקה, את החלוקה כאילו, שהחלוקה שהיא חשובה... לא ככה, <laughs> <זה בסדר>. <laughs> לא <laughs> הח... החלוקה <laughs> שחשובה היא בעצם החלוקה ביני וכל היתר. <laughs> עליה אנחנו צריכים לראות, ואותה אנחנו צריכים לראות שהיא היא, היא מלאכותית. <laughs> כי ברגע שהיא איננה, אז אתה כבר אחד עם כולם. אבל החלוקה ביני ובין כל יתר העולם, היא חלוקה מלאכותית. כי, ראשית כל, כי אני נושם את האוויר שנמצא בחוץ, וכמובן שאני לא נולדתי משום דבר, נולדתי מההורים, אז בקיצור, כל, כל, כל הדברים האלה, <coughs> החלוקה שבעצם הכי מפריעה לנו, שגורמת לנו הכי הרבה סבל, זו החלוקה ביני ובין כל היתר. והאני לפעמים הוא אני אני, ולפעמים אני הוא קצת יותר קבוצה, ולפעמים אני זה העם שלי, אז החלוקה בין העם שלי ועמים אחרים, הם גורמים את כל הסבל לעם, <laughs> כי רק בגלל זה אנחנו, יש מלחמות. ואם אני חושב שאני, ש שהמין האנושי הוא המין הנבחר ומותר לו לטבוח בכל דבר אחר ולהרוס כל דבר אחר למען הרווחה שלו, אז זה מה שגורם לו אחר כך לסבל. אבל, אני, אבל עכשיו היום בעצם ב, ב, בימינו ובזמננו, האני הקולקטיבי הוא יותר חלש, האני הפרטי הוא יותר חזק. ולכן <אז> זה הגבול שאנחנו צריכים לראות שגורם לנו סבל ושהוא מלאכותי, זאת אומרת, שוב, הוא אימפיוטד, <imputed> זאת אומרת, אנחנו החלטנו שזה, שזה הגבול הכי חשוב. עכשיו, אנחנו, כמובן שבאופן אינסטינקטיבי אנחנו לא רואים שהדברים תלויים אחד בשני הרבה פעמים, אבל יש דוגמה מאוד יפה של אהלן וואטס, שהיה לי פעם מצגת של זה, אבל לא חשוב. ת, ת, ת, תארו ה... לעצמכם, לת... לא, לא, לא, לא, לא. הגל והמים? לא, אחרת. כן. כן. תארו לעצמכם שיש לפניכם גדר, כן, גדר לבנה, ובגדר חסר שלב אחד. זאת אומרת, כן. יש חריץ כזה. ואז אתם רואים ראש של חתול, אה, כן. ואז אתם רואים... גוף של חתול, ואתם רואים זנב של חתול. <מסדר> בסדר, אחת, שתיים, <מסדר> שלוש, ואז, ואז חתול שם מסתובב, ואנחנו רואים עוד פעם, ראש של חתול, גוף של חתול וזנב של חתול. מה אנחנו אומרים? הראש של החתול זה הסיבה לזנב של החתול, נכון? לגוף. גם <מסדר> לגוף, אבל גם לזנב, נכון? ‫זה בתנאי של הפרוגים מה זה חתול. ‫כל הרעיון כאן אנחנו לא יודעים מה זה חתול. ‫כל הרעיון של הסיפור הזה שאתה לא יודע מה זה חתול. ‫כן, כן, אבל... ‫ שיש משהו, ואחרי זה משהו. ‫יש ראש, יש זנב. ‫זה סיב. מגיע, ‫אנחנו יודעים שהגיע הזנב. ‫אנחנו יודעים. ‫אנחנו אם אתה איש תמים... ‫לא, לא, זה פער מים קורה, ‫אנחנו נניח. שהראש זה הסיבה לזנב. אבל באמת, הראש והזנב זה אותו דבר. אני לא מבין למה סיבה. כי אתה רואה דבר... אתה רואה שמשהו עוקב אחרי משהו... נו, אתה רואה, אתה רואה ש... זה בדיוק מה שהוא אמר. יש לך חריץ. אתה רואה, אתה רואה בלוט, אתה שם אותו באדמה, אתה משקה אותו, יוצא עץ. נכון? מה אתה אומר? הבלוט זה הגורם לעץ, נכון? ואני uh, תופס מישהו ומסובב לו את האוזן, אז הוא צועק. נכון? אז אתה אומר, זה שצובבת לו את האוזן, בגלל זה הוא צעק, זה הסיבה. אבל כשאני רואה ראש, ואחר כך אני רואה זנב, בצורה די קבועה, אז אני אומר, ראש זה הסיבה של הזנב, בדיוק אותו דבר. היה אירוע שקוראים לו ראש, ואחריו אירוע שקוראים לו זנב, כל פעם שזה קרה. אבל אם אני מסתכל על זה בצורה יותר חכמה, ‫או מעבר לגדר, ‫אז אני רואה שזה אותו דבר. <coughs> ‫עכשיו, בגלל זה גם, ‫כשאני <coughs> אומר שמשהו אחד ‫הוא סיבה של משהו אחר, ‫בעצם הם שניהם שלובים, ‫והכיוון הוא לא כל כך חשוב. ‫אני... ברור? ‫-קצת ספרובלמלית. ‫-כן. <laughs> <laughs> כן, כן. <laughs> זאת אומרת, <laughs> לא, למה אני אומר את זה? כי... כי אתה יכול לראות גם את המסקנה כהסיבה, קודם כל מסקנה, אחר כך סיבה סיבה, ואחר כך מסקנה לא, <laughs> לא, לא, <laughs> כי דיברנו קודם <laughs> על זמן. <laughs> אז אתה יכול להגיד שההורים הם הסיבה לילד. אבל בעצם הם שניהם דבר אחד. שבעינינו, כשאנחנו מסתכלים על זה עם, המבט, עם הממד של הזמן, okay. זה, זה מאורע אחד ש... אבל אם אני מסתכל על זה יותר מלמעלה, כאילו ממבט של אלוהים, או ממבט שהזמן הוא פחות חשוב בו, אז זה מאורע אחד. זה, יש לו חלק כזה ויש לו חלק כזה. לעינינו זה הופיע קודם וזה אחר כך, אבל זה לא כל כך משנה. העובדה היא ש... פה יש איזשהו צמד שהולך ביחד. So אז, מה? אז החלוקה שאנחנו מחלקים מלכות. את הדברים לסיבות ותוצאות היא מבחינה מסוימת מלאכותית. מלכות. זה מה שחשוב. מלכות. כי זה גם עוד חלוקה שאנחנו מחלקים כל הזמן. עכשיו, אז דיברנו... זה החלטתי יכול להיות כאוס. הכאוס, <אקליטית> זה ברור שזה סביב מצוינת <אקליטית> לעשות סדר בעולם. <אקליטית> אבל, אבל, אם את תזכרי שאנחנו עושים את הסדר הזה, הוא לא שם, הוא יוצא לו בראש. <אקליטית> אז הוא יגרום לנו פחות סבל. כי אם <אקליטית> אני חושב שזה ככה, כאילו, <אקליטית> במרכאות, אז זה משהו אחד. אבל אם אני יודע שאני, או, או שמי שחינך אותי, או כל החברה האנושית או משהו, הם אלה שבעצם העלו את, ה, את, ה, את הדבר הזה, הם, הם שיצרו אותו בעצם, ואנחנו בעצם אלה שהטלנו את הסדר הזה על העולם, הוא no, no, no. לא בעולם. לא, לא. לא, לא, זה בסדר, הכל בסדר, זה בסדר גמור, על הכיפאק, אנחנו בעד. זאת אומרת שיש לנו תבניות? כן. נכון? לזה אתה מתכוון? כן, ואנחנו צריכים למעשה לפרק את התבניות האלה? לראות אותן, תמיד. ברגע שאנחנו רואים אותן, הן מתפרקות. אנחנו לא צריכים לפרק אותן, כי לפרק אותן זה עבודה קשה, וזה עבודה שיוצרת התנגדות. ‫ברגע שאני רואה אותה כתבנית, ‫היא כבר מפסיקה להכתיב לי ‫את הדרך שאני רואה את הדברים. ‫אני חושבת שהדוגמה של הפרח ‫הוא מאוד יפה. ‫תמיד. רואה פרח. כן זה ‫-פרח. ‫פרח. ‫אבל ברגע שאתה נותן לו שם, ‫זה טורמוס, כן. ‫הכינוי כבר זה לא פרח. ‫כן. ‫כן, בסדר, זה מאוד יפה, כן. ‫זה לא בדיוק הנושא, אבל... ‫-כן, אבל כן. זה מאוד, אבל זה כן, ‫כי ברגע, אם אני יודעת שזה דבר אחד, ‫אבל אם אתה אומר שזה כך וכך, ‫הכינוי לפעמים כן. מאבד את ה... ‫את המהות, כן. כן. ‫את המהות. כן. ובפרח, יש לו... ‫ לכן לא... אני, ‫בפרח תמיד כן. הוא... כן. ‫ברגע שאתה אומר תורמוס, ‫זה כבר... זה שם. ‫כן. קריש נמורתי נותן את הדוגמה שילד הולך עם אימא שלו ורואה מין משהו כזה עפרפר קופץ כזה נורא מעניין, כן. כזה הוא מסתכל, מסתכל, מסתכל, ואמא אומרת לו, כן, זה ציפור. בפעם הבאה מה שהוא יראה זה ציפור, ולא את הדבר הזה המעניין, כי כשהציפור תסתובב היא עדיין תישאר כאילו ציפור, למרות שהילד בתמימותו, אם הציפור תסתובב יכול להיות שהוא יחשוב שזה משהו לגמרי אחר. متעשר. אז ברור שזה חשוב ללמד שזה, שזה, שזה, ציפור. שזה ציפור, אבל המחיר של זה, זה שהוא רואה עכשיו את השם ולא את, נכון. ה, ולא את הדבר. נכון. אז, <coughs> אז עכשיו, התלות ההדדית שאנחנו דיברנו עליה, אז מה שניסיתי קודם להגיד <coughs> זה שהתלות שה, ההדדית בזמן, אם אתה מסתכל על זה שנגיד שניכם, יש לכם איזשהו אב קדמון, אבל בשביל להבין את המשותף לכם, אתה כאילו צריך ללכת בזמן אחורה. אבל אם אתה תראה שאתה והאב הקדמון הם בעצם אותו דבר, והכיוון של הזמן הוא לא משמעותי, זאת אומרת, אם, בוא נגיד ככה, אם הוא לא היה, אתה לא היית, אני אפילו יכול להגיד, שזה יותר מסוכן, שאם אתה לא היית, הוא לא היה. אבל... אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל... למה? כלפיך, אם right? das heißt, אתה לא היית, אז הוא לא היה, נכון? זאת אומרת, הוא... אתה הנכד שלו. ברור. עכשיו, הוא סבא בגללך. הוא היה משהו אחר, אולי הוא כן היה, אבל סבא הוא לא היה. סבא הוא בזכותך. וסבא הוא בזכותה. אז בעצם שניכם, הוא ואתם, אותו דבר. בשני, כן. ולמרות שכאילו יש ביניכם מרחק של זמן, אבל המרחק של הזמן הוא אותה אשליה כמו הראש והזנב. אתה רואה אותו קודם ואתה רואה אותך אחר כך, אבל בעצם אתם אחד. אז זה בעצם מבחינת הזמן. אבל זה הזנב, אתה אחר כך רואה את הזנב, אחר כך את הראש וזה the same thing. עוד פעם? מה? מה? כשאתה קודם לא. למה? הוא מסתובב והוא פעם ראש ואחר כך זנב. הוא רק מצד שני. הוא הולך לחתול. הוא לא חתול כשהוא אחורה. לא, הוא מסתובב. נו. הוא מסתובב שמה והוא חוזר שוב פעם, והגדר יש לך רק חריץ, ואתה רואה שוב פעם ראש ואחריו זנב. מכיוון אחר, אבל שוב פעם אותו דבר, זה הדוגמה. רק... אתה צריך... חשוב להגיד שזה מישהו שרואה משהו שהוא אף פעם לא ראה. אנחנו כולנו יודעים מה זה חתום. אתה צריך משהו שבחיים לא ראית, ואז... אז זה מבחינת הזמן, שזה החלק הבאמת קשה. ומבחינת המרחב, זאת אומרת, אם אני מדבר על כל הדברים שנמצאים פה עכשיו ביחד, נגיד ביקור, אז גם. כולנו בעצם אה, אה, אלמנטים של דבר אחד. זאת אומרת, זה חושב שהוא יותר חשוב, וזה חושב שהוא יותר חשוב, וזה חושב שזה נברא למענו, וזה חושב... אבל זה לא ככה. אנחנו, בוא נגיד, אנחנו רואים, עוד מעט נראה, אני מקווה שלא, אבל שאם אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, אז חוזר אלינו. אנחנו יודעים את זה בהרבה מאוד, eh, בהרבה מאוד eh, eh, eh, סיטואציות. זאת אומרת, וגם אנחנו, וגם אנחנו יודעים בצורה הכי בסיסית, שאם eh, אני חי עם מישהו ולמישהו הזה לא טוב, אז בסופו של דבר או בתחילתו של דבר גם לי לא יהיה טוב. אז גם כן, הכל, הכל, הכל חי ביחד. <צור> לפעמים זה יותר קל לראות את זה, ולפעמים זה יותר קשה לראות את זה, אבל בסופו של דבר, כל אחד בעצם תלוי בכל היתר. ומישהי פעם אמרה לי, תלמידה שלי מדניה, היא אמרה, יש אנשים שאמורים שאנחנו נותנים יותר מדי סושיאל ווילפר, רווחה, לכל מיני מסכנים ועניים, והיא אמרה, הרעיון הוא מאוד אגואיסטי. אנחנו יודעים שכשלא ניתן להם ויהיה להם רע, אז לנו יהיה רע, יהיה יותר פשע, יהיה יותר מרירות, יהיה יותר בקעים, יהיה כל מיני דברים לא טובים. <laughs> אז אנחנו נותנים המון, מיסים ונותנים המון welfare, וזה עושה לנו יותר טוב, זה אגואיסטי לגמרי. <laughs> <laughs> כן. כן, אבל זה מאוד קשה לתפוס את זה, נחלה. נכון. רק כשאת אני... מתבגרת, <laughs> בטח. שכשהייתי קטנה, ו... אמרתי, מה, אלוהים ברא את האדם, אז למה הוא, הוא ברא את הקניבלים? זאת אומרת, בשבילי yeah. הם מיותרים, זאת אומרת, yeah. מה פתאום, yeah. זה לא יצירה של אלוהים, כן? כן. Yeah. או, או הפיגמין, אני יודעת מה, אין לי שום דבר משותף. Yeah. היום, לפי התיאוריות שלך, כל אחד תורם, כל אחד קשור אחד לשני, זה מאוד yeah. קשה לתפוס את זה. בוא yeah. נאמר yeah. שאני משכנעת את עצמי שהם גם תורמים. כן, כן, כן, ברור. הם לא תורמים, הם הרבה. מה? בחור שנאכל כרגע, הם לא תרמו לו הרבה. אה. לפי אחדות, הוא תרם להם. הוא תרם להם. זה עליך מפעל שבא הביתה בראש אוכלים את אשתו? ‫לפסוק. ‫-שמה? ‫זה כמו על אבא אבן, אבא אבן, ‫אבא אבן שבא לאפריקה, ‫אז ראש השבט קיבל את פניו. ‫לא, באמת, זה קשה ‫לתפוס את זה במרחב. ‫מה שאתה אמר זה יפה, ‫בעולם סיבליזציה. ‫-אז אנחנו, תראו, שוב פעם, תמיד, כמו בכל דבר, אנחנו צריכים להתחיל מדברים שהם פשוטים יותר לא וקרובים אלינו. צאו. וזה די ברור שאם יש פה, <coughs> אתה יודע מה, אם יש פה ראש ממשלה שסובל, אז כולם סובלים. <coughs> <laughs> אם יש פה, ו... ובכלל, אם, אם יש פה אנשים שהם מאוד מאוד עניים, אז זה יכול לעלות לנו מאוד ביוקר. או, אני יכול לתת עוד דוגמה. שיש אנשים באפריקה שהם מאוד מאוד עניים, ויש מקומות באירופה שהם מאוד מאוד עשירים, אז לא יעזור שום דבר, והאלה משם יגיעו לשם. זאת אומרת, אם נגיד היו רוצים באמת לעשות משהו נכון וחכם, אז הם היו עוזרים להם במקום שלהם. אבל מה שחשוב להבין זה שהכל ביחד, זה, אחד זה, זה, זה מערכת אחת. ‫כן, כשאנחנו... אבל יש המון שאלות פילוסופיות. ‫סליחה שאני עוצרת אותך. ‫למשל, יש לך היום ‫נידונים למוות בארצות הברית, ‫שהם כן. לא רצחו פעם אחת ולא פעמיים, כן. ‫אלא כן. אנחנו יודעים שהן מפלצות. ‫אז אלה שהם של הרוע... אנחנו לצערנו לא לא יודעים שהם בני שאתה... מידה... כן, רגע כן רגע אבל אלה שלא של הרוע, ‫שאתה אומר, ‫אם במרחב באמת. באמת, האנשים האלה זה אני, זה אתה, זה היא. כן. כן, הטענה, כן. הטענה הבודהיסטית היא כן, שכן, כן, כן, כן. כן. כן. והטענה כן. הפסיכולוגית היא על פי רוב שהם לא עשו את זה בגלל שלא היה להם מה לעשות. נכון. אלא שהם היו באיזשהו לחץ, הם סבלו ממשהו. עכשיו שוב, אני לא מדבר אם זה צודק או לא צודק לפי הזה, אבל הם, הם כאילו, אני יכול להגיד, יש סיכוי טוב שהם פעלו בין היתר בגלל הסביבה. ‫כן, אבל בכולנו, בכולנו יש הכול. ‫נכון. ‫רוע, וטוב, וכעס, ‫והכולם. ‫-ופשיסט כזה, כן. ‫-בכולנו. ‫-כן, ואם כן. ‫ואם את זה אנחנו מבינים, ‫וזו דוגמה מאוד פשוטה, ‫שאני ואת, אנחנו אותו, יש בתוכנו אותו הדבר. ‫כל הדברים האלה, ‫של טוב ורע ושנאה, הכול. זו דוגמא טובה בשבילך לא, כי באמת זה קשה לתפוס את זה שכולנו, זאת אומרת, הכל נובע אחד מהשני והכל אותו הדבר, אנחנו אחד, את ואני אחת. שבה... אנשים? מה? הבנה הזאת, כן? רוע, זה לא... אנחנו דיברנו על חמלה, אבל אם מדברים על קניבלים של כן, רגע, רגע, בסדר, בסדר, כן, כן, אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים אקסי. זה לא מפריע לזה עדיין להתקיים. חוץ מזה אנחנו מפלצות של הפרות, של הפרות. כן. הוא הקניבל, הוא לא תרם את זה שהוא אכל, אבל תרם את זה שהוא אכל לעצמו. ‫מפספים אותה. ‫-לא, לא, אבל גם אני רוצה להגיד לך, ‫אני לא מצדיק פה קניבליזם או משהו כזה, ‫אבל... אבל ב... ‫את יודעת שהיה מישהו שאמר ‫שאם אתה הורג מישהו ואתה אוכל אותו, ‫זה יותר טוב ‫ממה שאם אתה הורג אותו ‫ואתה לא אוכל אותו. ‫כי ככה זה סתם. ‫-דייג אוהב כן, דייג אוהב תגיד. ‫לא, אבל... ‫זה לא פשוט כל הדברים האלה. ‫-כל הדוגמאות האלה ‫בעיניי הן באמת שטחיות. ‫השאלה היא יותר פילוסופית. ‫זאת אומרת, האם באמת במרחב ‫לקבל שכולנו, ‫זאת אומרת, ‫כן, כן, אבל אני לא רואה את זה... ‫ אלוהים. ‫אבל... ‫-יהיה לך דברי מרצנים. ‫בדיוק, את הפילוסופיה ‫ועזבי רגע את... ‫-כן, אבל זה כן כן, כן, כן, כן, לא, לא, אבל אני לא מסתכל על זה כעל פילוסופיה, אני מסתכל על זה כמנסה להתבונן ולראות האם אפשר להצדיק מבחינה רציונלית את הדבר הזה שאני אומר שכולנו חלק, איברים של אותו, אה, אה, אותו קוסמוס בעצם. <מח> מה זה קוסמוס? קוסמוס זה סדר בעצם. <מח> עכשיו תראי, אנחנו בעצמנו נגיד מורכבים ממיליונים של תאים. עכשיו אם התאים היו, וקורה לפעמים, שהם מתחילים להילחם אחד בשני, כן? יש מחלה, יש סרטן, יש כל מיני דברים כאלה, אנחנו רואים מה קורה, אבל עדיין הם חלקים של אותו אורגניזם. עכשיו, יכול להיות שיש תא מסוים שהוא לא מרגיש כאילו <תוק> <laughs> <laughs> <laughs> שהוא חלק מהאורגניזם, והוא נגיד פועל כאילו שהוא <תוק> אינדיבידום, <תוק> אז, אז, <תוק> אז, אז, אז כל, האינד, כל ה... כל האורגניזם סובל. בודהיזם מאמין באלוהים? לא. לא. הוא לא... כי היא מדברת על צלם אלוהים, ואני חושב שזה פשוט בעיה לצרף את... לא, לא, לא. זה לא בעיה גדולה. זאת אומרת, אם ניקח את שפינוזה, שאומר שהאלוהים זה העולם, אז הכל בסדר. והוא פתר את הבעיה מבחינה זאת, ואני חושב שאני גם אציע לשכנע את מירי שזה דבר שדי מחזיק מים. ותדעי לך שהמורה כן, ש... ש... ש... ש... כן. נבוכים, הפרק הראשון שלו מדבר על צלם אלוהים. הוא אומר שצלם זה מה שמשותף בעצם, אפשר להגיד בינינו ובין אלוהים, זה לא דמות. זה לא שאלוהים נראה כמונו או שאנחנו נראים כמו אלוהים. מה זה הצלם? זה הדבר שמגדיר את הדבר. ומה מגדיר אותנו? זה שאנחנו מבינים. וזה בעצם כאילו מה ש... אז זה צלם אלוהים, אז אם הבן אדם ההוא, שאת אומרת שהוא זה וזה, הוא מבין, אז הוא גם בצלם אלוהים. אז... מה? הבעיה עם הרמב״ם, שהוא... אני לא יודע מספיק, אבל סתם מחשבה, שהוא לוקח טקסט כן. הוא חושב שהוא קדוש, כן. כן. כן. הוא מנסה להסביר את המילים באיזושהי צורה, מעניינת, כן. חשובה, כן. לא משנה. אבל יש מצב שזה בכלל לא, המילים האלו לא חשובות, כן? لا, להגיד שהן לא חשובות זה קשה מאוד, כי הן חשובות, אבל... הן אבל... לא חשובות לאנשים מסוימים. כן. כן, זה דת כן. אחת מדני רבות. נו, אבל הוא מדבר, ב... הוא... ראשית הוא, הוא, הוא מדבר כזה... במסגרת הדת שלו. הוא מסביר ליהודית. מה? ברור שהוא מדבר, וזה כל העניין. חוץ מזה, הוא לא רואה... את הדעת הזאת בלבד, זה נכון. כן, כן, ברור. וחוץ מזה, תדע לך שאם טוב, אז הוא די מניאק. זאת אומרת, הוא לא ממש רואה את זה בתור טקסט נקודש לגמרי. אנחנו יכולים ללמוד את זה הרבה, הנה זה בדיוק פה, אבל... אבל אליו, הוא אחרון שאפשר לבוא אליו בטענות, זה שהוא חושב שמשהו הוא מקודש. נכון. ואני יכול להגיד לך, באחריות, גם עם חתימה של רב חרדי. לא אני. מה? זה רק החתימה הזאת, הדבר האחרון, שחשוב לי כדי להבין ש... לא, אבל זה הוכחה שזה לא סתם. זה הוכחה שזה לא סתם, זה לא סתם. זה זה משמה. זה מבין בכלל. מה? לא, אולי זה לא שייך ל... זה לא כל כך שייך, כן. אוקיי. <Okay. laughs> עכשיו, אני רק רוצה... זה לא נראה לי באמת חשוב, אבל זה רק להשכלה כללית, כאילו. כי הרבה פעמים אנשים, אלוהים אין להם לבודהיסטים. הם לא... הם לא שמעו בכלל על הדבר הזה, וכשבאו... ה... המיסיונרים והתחילו לשאול אותם מה איזה האלוהים שלהם אז זה מקסימום אז כשהם התחילו להבין מה זה אז הם אמרו להם על בודה אבל הם, לא, הם, הם, הם בעצמם לא משתמשים בש... בטרמינולוגיה הזאתי גם הם לא חושבים על הבודהיזם בתור דת בכלל הם אומרים שזה practice זאת אומרת זה דרך לתרגל תן, תן, תן. בשביל להפחית את הסבל זאת אומרת בוא נגיד זה הרבה יותר פסיכותרפיה מאשר דת נכון. אתה גם יכול להגיד שפסיכותרפיה זה דעת, נכון. אבל זה הגישה שלהם, הם לא, אין להם בכלל, הם משתדלים להשתמש כמה פחות באיזמים. זה צורת חיים אז, יותר. אז, כן, בדיוק. כן. לא, זה, לא, זה, זה, זה המצאה לא. מערבית. זה המצאה מערבית. הם לא, קוראים לא. לזה דרמה. הם הם, צורת הם, חיים, הם, הם, חיים. הם קוראים לזה זה. דרמה, כן. והם, okay. והם קוראים לזה דרמה. והתנהגותי אז מה שרציתי להגיד. זה שלמרות שאין אלוהים, אז יש הרבה מקומות שמדברים על גלגולים. עכשיו, גם זה יש לפעמים כשהוא, בודה אומר שיש גלגולים, ויש פעמים כשבודה אומר שאין גלגולים, אבל... הוא מדבר על גלגולים, אין כן, כן. ואז כאילו עולה הבעיה הפילוסופית, או לא פילוסופית, אם אין אני, אז מה מתגלגל? אז זאת בעיה אמיתית לדעתי לבודהיסט שמאמין בגלגול נשמות, בדיוק כמו שליהודי שמאמין שאלוהים הוא משגיח השגחה אישית וזה אומר שלמה אז הנושא של רשע וטוב לו או צדיק ורע לו זה בעיה אמיתית. לי זה לא בעיה לא זה ולא זה, <laughs> אבל הנושא של הגלגולים אז א', אני יכול להגיד לכם מניסיון שלי, שדיברתי עם מורה בודהיסט, כי מאוד מאוד ידוע וחכם, מטייר עיקר, אם שמעתם עליו, זה שכתב את הנזיר והפילוסוף, מטייר עיקר. והיינו פעם בשקט, בחוץ, באיזה סמינר, ישבנו ביחד על הדשא, ושאלתי אותו, האם בשביל להיות בודהיסט טוב חייבים להאמין בגלגולי נשמות. הוא אמר לי, יש דברים שלא מדברים עליהם. זה בשבילי, בשבילי זה הספיק בתור... כן, הם אבל... טועים גם שהדעי עולם הלא מאמין. נכון. כאילו, לא ברור שהוא מאמין, כי הוא לא מעלה את זה בכלל. זה כאילו כן, לא... אבל... זה דבר רצויין זה שהם את הלמה שזה היה. נכון. <laughs> כל הרעיון הזה שמעביר... זה מסורת. לא, לא מה זה מס... מסורת? מות... הוא הלמה... לא אמר... פעם, אני איש... לא, אבל הלמה עצמו... ברור, بعית, ברור, אבל זה. הוא עצמו, במילים שלו, לא אמר. זה המסורת וככה מצאו אותו. <עוד> אבל הוא, הוא, הוא סיפר בעצמו <עוד> על איך שגינגו. שגל... <עוד> בדיוק, זה... öğ... <עוד> <עוד> הוא לא אמר שהוא גינגו, מצאו שהוא גינגו, אבל הוא עמד לא <עוד> אפילו במבחן, בסדר, אבל העובדה היא, למשל, אם אנחנו כבר מדברים על כאילו עובדות, על פספדו עובדות, שהוא אמר גם שלא בטוח שהיא אחריו. אז איפה זה עומד? לא, מה הסיבה? אני חושבת שהוא מאוד מודע ממה שקורה נכון, נו, אז מה, אבל... אז הוא חושב שכאילו אין לזה עתיד. אבל הוא, אבל שוב, מה זה, הוא מחליט אם יש לזה עתיד או לא? לא, הוא אומר את אבל אם הוא מאמין במלוא נשמתו שיש גלגול נשמות, אז הוא חייב להתגלגל במישהו. חייב להתגלגל, אני עושה הפרדה בין האדם הרגיל ובין הלמות. כן, הוא למה. נכון. עכשיו המטרה, המטרה שלי למה בגלגול זה בשביל להעביר את הידע של המורה, כן, כן, להמשיך. אבל לגבי האנשים הרגילים, לא בטוח שזה אותו דבר, זה חששווה ערך. זה שווה ערך כן. עכשיו, לגבי העלמות, אנחנו יודעים את זה, בגלל שאנחנו יודעים את כל ההיסטוריה שלנו, וכל פעם איך מוצאים את המנהיג החדש. נכון, אנחנו יודעים. אבל אם הוא היה מאמין לזה, הוא לא היה מודאג, הוא יודע שהוא מתגלגל, מה היה טוב, די, אנחנו כבר מדברים סתם, זה באמת לא רלוונטי. מה? יש נושאים שלא מדברים. אני רק רוצה להגיד לכם שה... יש או ההסבר שנשמע הכי קרוב למשהו שיכול להתקבל על דעתו של מאמין שרוצה להאמין בגלגול נשמות ועדיין להאמין שאין אני, זה הדוגמה שהם נותנים עם איך מעבירים אש מנר אחד לנר שני. זאת אומרת, יש פה נר, נגיד שזה נשמה, ויש פה נר, ונגיד שזה נשמה, הנר הזה מדליק את הנר השני, אז אומנם זה לא אותו נר, אבל אתה יכול להגיד שזה אותה אש. אז זה לדעתי זה פתרון של סופיסטים כאילו <laughs> כמו, כמו שה... בכוח, בכוח, בכוח אני לא... אומר, אז אתה אומר, יש נשמה ויש נשמה. ‫כן, אבל יש ביניהם קשר. ‫-יש ביניהם קשר, אבל אין נשמה ‫בגלל שאין אני. ו... ‫לא, לא, יש. ‫מה זאת אומרת? ‫ לא... ‫לא, לא, לא, יש. לא לא דבר. דבר. לא, לא, יש? אין רגע. אין רגע. אני, אז מה זה, ש... מה זה שמדליק את האש, ‫שמדליק את הנשמה האחרת? ‫לא, לא, אין אני, אבל יש מודעות. ‫זאת אומרת, זה ברור שיש פה מודעות כרגע. אם היא ממשיכה הלאה אחרי שאני הולך לעולמי זה משהו אחר, אבל פה יש מודעות. <אז> <אז> כמו שיש גוף, <אז> לא, זה לא אני. שוב, יש אלמנטים, גוף יש פה, זה אני חושב שאף אחד לא מתווכח על זה, <אז> ומודעות יש פה. גם אני לא חושב שיש מישהו שמתווכח על זה, אבל האם הגוף הזה והמודעות הזאת ביחד זה דבר אחד? ‫זאת השאלה הגדולה. יש חמישה אלמנטים, ‫חמישה... ‫פייב סקנדס, חמישה מרכיבים, scandals. ‫שהם בעצמם... ‫גם הגוף, הוא כל הזמן מתחלף, ‫כי כל הזמן תאים נוצרים ותאים... ‫וגם המודעות כל הזמן מתחלפת. ‫אבל תהליך של גוף יש ‫ותהליך של מודעות יש. ‫עכשיו, כשהבן אדם הולך לעולמו, ‫התהליך של הגוף נגמר. הם טוענים שהתהליך של המודעות ממשיך. והתהליך של המודעות okay. הוא בעצם נכנס לתוך אה, אה, תא שנוצר מביצית ומזרע של ילד חדש, okay. והוא okay. המודעות של הילד ההוא. זהו, אבל... אבל זה מסתבר אבל... לי... גם לי. אדני... גם לי. זה... הכל זה... מימד עלו. זה, מימד זה... מין, מין הסבר שבגלל שרוצים שככה... בהחלט, זה... זה... זה... בהחלט. תראה, תראה, גם נגיד אצל המוסלמים היה ויכוח מאוד מאוד גדול. אצל הדרוזים. אצל הדרוזים היה גם ויכוחים, אבל אני מדבר על ויכוח של המוסלמים. לא, לא, לא מדבר על זה, אני מדבר על זה שיש בעיה מאוד גדולה, שישנה גם ביהדות, אבל לא זכתה לכל כך הרבה טילים, טילים, שזה, אם אלוהים הוא כול יכול, והוא כולו טוב, אז איך יש אנשים שלא הולכים במצוותיו, כאילו. דווקא לזה יש לרמב״ם הסבר שנותן לגיטימציה לכפייה דתית. כן. ואנחנו לא מדברים על זה. עכשיו, אם, אם אבל השאלה... אבל חבר והשאלה... הכנסת קודם כל זה תלוי באיזה זרומים, גם בתוך איבודים. ברור, כסף. ברור. אבל ברור. גם ברור. כשדיברנו למשל על ה... אתה זוכר שהתחלנו את השיעור הראשון פה, כן. דיברנו על הגלגל כן. ש... שבכל שלב של החיים אתה יכול להיות, להגיע לחציל, עכשיו כל זה בנוי בעצם על גלגול נשמות, סוג של קרמה שלא איך שאתה מסביר קרמה. ברור. אז היא קיימת בתור תפיסה שם. ברור, ברור, שזה קיים. אני רק אומר שאני, הזן, של הבודהיזם שאני מחזיק ממנו, יש הרבה דברים שהוא לא מחזיק מהם, זה הכל. אז אני לא מתחייב בשבילם, אני מנסה להסביר את זה. אתה אמרת לך לראות את זה כגלגולים בתוך החיים. אה, בסדר, כן, כן, אבל זה, כן, כן. זה ערך גם להסתכל על זה. כן, כן, לא, אבל, כן. אם הכל צפוי. אז איך הרשות נתנה? זה בעיה, זה בעיה. אז בסדר, אז יש לזה פתרון אחד, יש לזה הרבה פתרונות כאלה סופיסטיים, זאת אומרת. אתה בעצם נולדת כבר עם כל, ה... עם כל... נגיד, עם... עם... עם... עם... עם כל הזכויות שלך וכל החטאים שלך כבר מוכנים מבפקה לאחד כשהגעת, אבל, אבל אתה יכול להיות שמח עם זה, אתה יכול להיות לא שמח עם זה. זה פתרון. לא אמרתי שזה הפתרון הסופי, לא אמרתי שזה הפתרון הסופי, זה פתרון. אז לדעתי זה לא. בסדר, אז לך תתווכח איתם. איתי אני... אתה... אתה לא יכול להתווכח, אני לא חושב שזה פתרון. שלהם. בשביל... יש מישהו שזה פתרון בשבילו. אה, אוקיי. לא אין. אמרתי שזה, אין. יש זרם באסלאם שזה אם פתרון אם ידוע בשביל... מראש שתהיה שמח, כן. כי הכל צפוי, כן. אז אין לך, א... לך ריסות. נכון. אתה לא בוחר בזה. נכון. נכון. נכון. לי יש שק שאני קורא לו התחום כל מה שאני אומר, נכון. אתה נכון. לא מדבר... מה הקודל שלו? אז זה גם קיים וגם לא קיים. כן. אה, שזה שזה יש אנשים שלא יכולים לסבול את זה שיש להם שק אפור כזה. כן. להבין כל דבר. כן. לא <laughs> או, או, שהם <laughs> <סובלים>. <laughs> או שהם סובלים. <laughs> או שהם סובלים, <laughs> כי הם בתוכים... זה נותן לי אפשרות יום אחד להבין ולהוציא. כן. זה מה שנקרא, זה מה שנקרא, זה מה שנקרא, זה מה שנקרא, זה מה שנקרא, תיקו, זה את ארץ קושיה ובעיה, כשיבוא המשיח, אז יפתרו את זה, מבחינתי זה בסדר גמור, לי אין שום בעיה עם זה, זה היה רק מין ניסיון להסביר מה הם חושבים, ‫נו, באמת, נמשיך עליו. ‫-כל אשליה, בקיצור. ‫זה רב אמר שהחיים זה משחק שחמט ‫או שבש או דם ככה או מה שאתה רוצה. ‫כמו שהוא אמר, ‫אנחנו למעלה יודעים איך זה ייגמר, ‫אבל אתה משחק כל החיים שלך ‫בשביל... זאת אומרת, ‫כי אתה חושב שאתה תנצח, ‫שתשיג את המטרה. טוב, זה כמו הנושא של רצון חופשי, זאת אומרת, הוא בעיה בדיוק אותו דבר, כן. אם הכל צפוי, אז אין הרצון חופשי. נכון. כן, אנחנו, זה מה שאמרתי מלכתחילה, שזאת אשליה באמת. כן, כן, כן, כן. נכון. אשליה אתה יודע מה הכל צפוי. מה אתה יודע מה הכל צפוי? הוא לא יודע הוא אומר שאם. לא, הוא לא אמר, הוא אמר שאם. לא, לא, הוא אומר שיש בעיה אינהרנטית באמונות כאלה, שיש בתוכן את הסתירה שלהן, נכון, נכון, וגם אם בודהיסט מאמין בדבר כזה, יש בעיה מאוד רצינית. בודה אמר באופן עקרוני, או באופן בסיסי, שמה שאתם לא ראיתם, אתם לא צריכים להאמין בו, אז אף אחד לא ראה גלגול נשמות, אז הם באים ואומרים, לא, אבל תראה, הנה, עובדה שהלמה הזה הוא... וגם ה... מה אני, שאני אבל... אומר, תלך ותבדוק האם זה נכון. כן. כן. ולכן אני מממש את זה, זה, זה כי... שובל... ש... שהשומר יוצא, אבל... כן. אל <laughs> כן. <על laughs> <השמה laughs> בין... בני מוסר ואיכה. ‫אל תשמעווה למוסריו. ‫-אה, כן, כן, כן, עושים לו טסטי. ‫-תבדוק עם עצמך. ‫-כן, כן, כן, כן, בדיוק, תבדוק. ‫אבל אנחנו, אני מנסה להבחין ‫בין דברים שאנחנו יכולים לבדוק ‫ודברים שאנחנו לא יכולים לבדוק. ‫אבל חייבים להגיד, לדעתי, גם ש... בודה אמר שלא להאמין בדברים שלא ראית, צריכים קצת להרחיב את זה או להסביר קצת יותר בגלל שנניח חיבה כלפי מי שאוה. כן. אנחנו לא ראינו את זה. מה זאת אומרת לא ראינו את זה? לא ראינו את החיבה, ועדיין אנחנו יודעים שזה... הרגשנו. בדיוק. או? לא, לא זה לא הכוונה לראות רק בעיניים. זה לחוש גם. לחבות. יש לך דוגמה של הסוס של מתמטיקה. כן, נכון. אני חושב שאני מרושם מאוד. כן, כן, כן, נכון. זה חכם, זה גלגול נשמות, בסך הכל הסוס חש את התגובה של האנשים. נכון. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו. אני חושב נכון, כן. אבל היה לו משהו, בכל אופן. יש איזה דברו לא, לא מתמטיקה הוא ידע, אבל חוש היה לו. אבל חוש היה לו. היה לו שק אפור. זה לא מקום מתאים. אם היית שואל אם יש לו תבונה אנושית, אז זה בשק האפור. אבל חושים היו לו. כן, מה רחל? אני רוצה לשאול אותך, וכל הזמן זה עולה לי, יש איזושהי דוגמה, בדברים האלה שאנחנו מדברים, שהוא אומר, ברגע שאני מדליק נרף, כן, הגפרור כבר לא קיים. אני מדליק, כן, באותו רגע, כן. הגפרור הוא לא איננו. אני לא יודע, לא הבנתי. הוא נחוה, באותו רגע הוא לא חי יותר. למה? הניסיון האמיתי שלנו, זה לא נכון. למה? כי אני מדליק עם גפרור, ארבעה נרות, כן. את הנר, אתה מדליק נר, באותו רגע שאתה הדלקת את הנר, הגפרור. ‫לא קיים יותר. ‫-למה? ‫-למה הוא לא קיים? ‫הוא מונח על ה... ‫לא, אין לו כבר... אין לו... הוא לא מתפקד בתור גפרור. ‫למה? אבל אם אני יכול... להדליק ארבעה נרות. אבל מה הדוגמה הזאת? ‫איזה דוגמה? אני לא יודע. ‫אני אגיד לכם מה שכן יש. ‫אני אגיד לכם בדיוק... ‫אני לא במקרה עוברת. אגיד לכם מה כן יש, ‫וזה, נגיד, יותר בזן ‫מאשר בבודהיזם הסטנדרטי. ‫ אומרים, האביב... לא הופך להיות קיץ. לא הופך להיות קיץ. לא. אנחנו אומרים שאביב הופך להיות קיץ. הם אומרים... מה? שאביב מוביל את... כאילו... אנחנו אומרים שאביב הופך להיות קיץ. והם אומרים, לא. כשיש אביב, יש אביב, וכשיש קיץ, יש קיץ. וזה, מה? כאילו כל אחד... כן, כן וזה כן. מה שאומר בעצם, <כן> מבחינה מסוימת, שיש הווה, ומה שאמיתי זה רק ההווה. מה שהיה... אז עכשיו, כאילו, נגיד שיש שער בארץ, בטח שקשה להבחין בין האביב והקיץ, אבל נגיד שיש דבר כזה שנקרא אביב, אז עכשיו אביב. וכשיהיה קיץ, yes. אז קיץ. וזה לא אחד עובר לשני. <כן> ואותו דבר, הם אומרים... כשה... נגיד, כשהעץ בוער, אז העץ בוער, וכשיש גחל, אז יש גחל. וזה לא שהעץ שבער הפך להיות גחל, אלא כל דבר אנחנו צריכים לראות ברגע הזה. זה קיים. וזה... אז... איך, שהוא, לא איך שהוא, בדיוק. הקשר שם... זה מאוד לא פרקטי, אבל... ברור, ברור, אבל... זה גם מאוד רדיקלי, זה לא פרקטי, זה להפך. לא, זה מאוד... זה מקשה מאוד. לא, זה בעצם אומר מה שאתה אומר, נכון, כן, זה פרקטי מבחינת הסבל. זה מפחית סבל. נגיד שעכשיו, אתה מכיר את הסיפור הזה על זה שבא לבית משוגעים וישב שם... מישהו התנדנד, אתם לכם כבר סיפרתי את זה, התנדנד ואומר כל הזמן, לו, לולו לו, לו, לו, לו, לו, אז הוא בא ושואל את החבר'ה, מה הוא כל הזמן אומר, לו, לו, לו, לו, לו, הם אומרים לו, הייתה לו חברה שקראו לו לו, לו, והוא נורא רצה להתחתן איתה, ויום אחד לפני החותונה היא הבריסה לו וברחה, ומה, אז הוא יושב, הוא אומר, לו, לו, לו, ואז הוא הולך לחדר אחר, הוא רואה עוד איש אחד. <yummy> ‫וגם האיש הזה אומר, ‫נו, נו, נו, נו, נו, נו. ‫שואלים אותו, מה הוא אומר? נו, נו, נו. ‫אתה אומר, איתו התחתנה. ‫טוב. יש לי שאלה על מדיטציה. ‫כן, יותר חשוב מהכל, חבר'ה, באמת. ‫כן. ‫בעניין להמעיט סבל. ‫כן. ‫אז ניסיתי. כן ‫כן, נושא כמה פעמים, כן. ‫ושמתי לב לדבר מעניין. ‫שקודם כול, זה עלה גם פעם הקודמת, ‫שנורא עוזר... ‫שארתי לך הקלטה. ‫שלחתי הקלטה. ‫כן, ואתה משתמש איתה? ‫לא שמעתי את ‫אוקיי, אז אם זה עוזר... של ההנחיה של המדיטציה. ‫כן. ‫נו. ‫-לא, זה... ‫אה, זה לא מה ש... אני זוכר כי זה הגיוני. ‫כן. שאתה עובר, וגם... היא שהייתי במדיטציות ‫מאז שהייתי בן שש. ‫כן. ‫ ל... התאגלות, זה היה לנו... כן, כן, לא משנה. סליחה, השתתפתי לך משהו להגיד. מאוד עוזר שהקול המרגיע בא מבחוץ. כן. ואמרתי את זה כבר. כן. שבגלל שכשאנחנו מדברים והם לנו תחשוב על הזה, על קצה האף, איך נכנס, פתאום יש איזו צעקה אחרת המנוול הזה גנב לי כסף, כן. כן, ודברים כאלה, ואז זה מאוד עוזר שזה בא מבחוץ, כן, אחד. אבל מכיוון שמדיטציה בסופו של דבר נראה לי שמאוד מאוד, מאוד uh, מעשי שתהיה, שיעשו שתהיה... שי אפשר... אותה לבד, כן, uh, כי... שיעור קורה כל שבוע, כן, um, כן, בשבוע, כן. אז, uh, דבר אחר הוא ש... זאת אומרת, זה יכול להיות שהפתרון הוא תרגול, אבל תן להגיד שאני חושב על איזה בעיה ואני מנסה ככה למחוק אותה, להרוג את הסבל, והצלחתי, אני ממש לא זוכר אותה. כן. היא חזרה. נכון. ולפעמים היא לא חוזרת חזרה. בעיה אחרת חוזרת, כי יש לי לא אחת. יש לך שלוש, כן. זהו, אז אני... אז אני רוצה להגיד דבר ראשון, שהמטרה שלנו זה לא לחסל את הבעיה. כי אנחנו לא יכולים. אני רוצה לראות שפה ישנה מחשבה. הבעיה היא מגיעה בצורה של מחשבה. אני רוצה לראות שהדבר הזה שעכשיו עלה אצלי במודעות הוא מחשבה. ברגע שאני רואה שזאת מחשבה... הוא כבר אין. המחשבה היא, יש לה כוח כשאנחנו מזדהים עם התוכן שלה. אבל אתה יכול להסתכל על זה כאילו שיש פה קופסה. הקופסה היא מחשבה, התוכן זה התוכן של המחשבה, זאת אומרת זה כמו שאני אתן לך דוגמה, נגיד שיש פה תמונה, בסדר? עכשיו אם אני מסתכל ואני רגע שוכח שזה תמונה, אז יש פה בן אדם, אז הבן אדם הזה יכול להיות נחמד, יכול להיות מפחיד, יכול להיות שמח, יכול להיות עצוב, ברגע שאני רואה שזה רק תמונה זה כבר משהו לגמרי אחר, זה תמונה. בתוך התמונה יש בן אדם, זה נכון, אבל הוא לא משפיע עליי בגלל שהוא תמונה. עכשיו, מחשבה זה בדיוק אותו דבר. מתי המחשבה בעצם משפיעה עלינו? כשאנחנו מתייחסים לתוכן שלה. אבל אם אני מצליח לראות שזה בסך הכל מחשבה, זה לא פשוט, אבל זאת הדרך, אני לא צריך... אם אני מנסה לדחוק אותה, היא תבוא משם. אני צריך להסתכל עליה. אני מנסה לשכנע את עצמי שזו בסך הכל מחשבה, כן? ואני מבין את העניין, וברגע שאני חושב שזה אחרי מחשבה, אז עכשיו הלבשתי את זה במחשבה אחרת, נכון, אבל... נכון, אבל זאת מחשבה השנייה. אבל, השאלה, איך אני עושה את זה כשאני... בסך הכל אומר לעצמי, תחשב על הנשימה, תרגיש כן. את הישבן כן. על הכיסא, את כן. ה... כל המדיטציה, כן. איך, איך אני עושה את זה, אז... איך שני הדברים... אה, בסדר, כל מה שאתה אומר זה רק הכנה. אני יושב עכשיו, אני מרפא את זה ואני מרפא את זה, זה רק הכנה mm -hmm. בשביל לעשות איזושהי חציצה כאילו בין החיים שלנו עד שהתיישבנו ובין ההמשך. זה הכל, זה לא משהו שהוא כשלעצמו, אני רק רוצה להרגיע את הגוף ולהרגיע טיפה את הנשימה ולהרגיע טיפה את המחשבה ואז מה שאני עושה, אני מסתכל, מתבונן בנשימה. זאת המטרה שלי, להתבונן בנשימה. עכשיו, ברור שיעלו, אני שיעלו רוצה להגיד, רגע, רגע. כן, ברור כן, שיעלו כן. דברים <אף>, ‫אף אחד לא נולד עם, עם, עם מודד. ‫זה שאנחנו כותבים עליו ‫הוא כבר מודד 40 שנה. אני יודע, ‫16 שעות ביום, לא יודע מה. טוב, אז, ‫אז ברור שיעלו דברים. ‫השאלה היא רק, ‫איך אתה מתייחס לדברים שמגיעים? ‫אתה לא צריך להילחם איתם, ‫אתה לא יכול להשמיד אותם, ‫אתה לא יכול, לא יכול לזרוק אותם, ‫הם באים. הם, ‫פעם מישהו אמר, ‫המחשבות זה כמו ציפורים. והן יכולות לבוא לך, לשבת לך על הראש. זה בסדר, רק אל תכין להן פה כן. Okay. אז אותו דבר פה, הדברים מגיעים. כמה שאתה מזהה אותם יותר מהר בתור מחשבה, או בתור קול, זה... אז זה באותו זה... רגע הם כבר זה... מאבדים את הכוח, הם זה... נשארים, לצ... אבל הם בלי כוח. אני זה... רוצה להקשיב קצת, כי מעשית... אני מגיע למצב זה שאני מרוכז, אני מאוד מאוד רגוע, מרוכז בנשימה שלי. כן. ונניח שאני, אני למעשה רוצה לבחור את המחשבה, אבל נניח... No way, no way, אני כבר אומר לך, בסדר. נניח שהיא בכל זאת באה. היא באה, כן. מה אני עושה? אתה לא עושה, אתה בשלב מסוים אתה תזהה שזאת מחשבה, זה לא יהיה מיד. ויכול להיות שמחשבה אחת תוביל השנייה, והשנייה תוביל השלישית, והשלישית תוביל הרביעית, ואתה אז רק בשביעית תזהה, אבל באותו רגע אתה תזהה. ברגע שזיהית, תן לעצמך תפיחה קלה על הכתף, לא חזק מדי, ותגיד לעצמך, יופי, עכשיו זיהיתי, תחייך לעצמך, תחזור לנשימה. והמחשבה תגיע עוד פעם. הדברים האלה לא קורים ביום ולא קורים ביומיים, אבל אתה תראה מה קורה. אני רוצה לא רגב להפריד רגב את, רגב. את ה... מחשבה מהתוכן שלה. מהתוכן שלה? כן, מחשבה מהתוכן שלה, אני חושבת שזה עובד יכול לעזור. בטח. אני רוצה להגיד משהו. יש וזה מתרגלים, זאת רק מחשבה. למתרגלים כן. חד... <חדשים>, חדשים, יש כל מיני דברים שמציעים. אחד הדברים שמציעים, שהרי מחשבה אתה לא מזמין, המחשבה באה. אתה יושב והמחשבה באה. אז כמו שאתה נושם ונושב וכן הלאה, כל פעם שעולה מחשבה, שלא הזמנת אותה, היא באה להגיד מחשבה, זה מחשבה, זה מאוד מאוד עוזר להתחלה. פשוט להגיד זה מחשבה. <שמע> ואני רוצה להגיד לכם, אם אנשים שניסו את זה, זה בהתחלה מאוד מאוד עוזר. זה תרגול. נכון. יש לנו משהו שכולם כאן עם הטיפים כאילו כן, נצות, בחינות, זה חשוב אצלנו גלן, המורה שלנו, מה שהוא אמר יש שלושה ארים זה באנגלית, אז כאילו הדבר הראשון ברגע שאתה מגלה מחשבה, הדבר הראשון זה רלקס בסדר, <laughs> גיליתי <זה> מחשבה <laughs> רלקס <laughs> אחר כך זה רליב, <laughs> אתה משחרר את המחשבה כאילו, ברגע שהשתחררת, אז אתה יכול לשחרר את המחשבה. ואז רטרן, אתה חוזר חזרה למישהו. זה לא הגישה שלי. שלושת הערים האלה, לי באופן אישי, טוב, אז חבר'ה, רגע, אני רוצה להגיד פה משהו. יש המון דרכים לעשות את זה, ואני מכיר את הדרך שלי. ויותר מדי זה גם כן, עוד תיאוריה, ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה. ‫כן. ‫-דבר הזה מאוד עזר. ‫-מאה כאילו אחוז, בסדר, ‫כי יש לך מורה שמלמד את זה. ‫כן. גם אותו, הרעיון הזה שאתה מתחיל להקשיב לעצמי... ‫אני ודבר... לא מדבר על הרעיון עצמו. ‫אני מדבר על, על הרעיון של הרעיונות, כאילו. ‫זה... אם הוא... ‫אני, אם אני אתחיל לחשוב ‫שלושה ארים, <laughs> ‫אז אני אתחיל לחשוב שלושה ארים. בסדר אני לא מתווכח איתך ‫אם זה, זה יעיל או לא יעיל. יעיל. אז מה אתה מבטא איתי? ‫אני אומר ש... בשלב הראשון, תיתנו לי להדריך. זה הכל. יש דרכים יותר טובות, יש דרכים יותר מהירות. מה? לא, אני אומר, תיתנו עצות. לא, זה מה שאתה אומרת, אל תיתן עצות. לא, לא, לא. בסדר, אוקיי. את יכולה לקחת את זה ככה. אני לא חושב את זה. את דרך אחרת. אני אומר, אני... לא מנסה סדר. סך הכל, יש לפעמים, כשאתה מרוב... איידסס גיבר שאומרים ביידיש, מרוב העצות שאתה נותן, בסופו של דבר אתה מתבלבל. אז אם אתה מקשיב לדבר מסוים אחד, אתה יכול ללכת לפיו, אם אתה מתחיל עוד ועוד ועוד דברים. אתה מתחיל להתבלבל, ואז אתה אומר ככה, לא, אני צריך ככה, אני צריך ככה, בפנוחה, לא קשה, לא, זה לא, אתה מחליט, כי אתה מתחיל, ואז אתה מחליט לעשות ככה, לא, אבל זה לא מצליח, זה אני אתחיל ככה, אז יקפוץ לשם, ואז אני מתחיל ככה, אז יקפוץ לשם, ואז אני מתחיל מה שאני רוצה להגיד, זה לא קשור לעונה, זה קשור אליך, זאת אומרת, לך אני מציע לנסות לעשות מה שאני אומר. תקשיב לזה, תרשום את זה, יכול להיות שיום אחד תגיד, ‫אני הולך לשיטה ההיא, ‫זה בסדר גמור. ‫אבל הבעיה היא, אם אנחנו באמצע המדיטציה, ‫פתאום תופסים איזו טקטיקה אחרת. ‫-בדיוק, לזה אני מתכוון. ‫ואז בעצם זה רק לברוח, ‫כי זה לא הלך, אז אני אעשה את זה, ‫וההוא לא ילך, אז אני אעשה את זה. ‫מה שרציתי להוסיף על העניין הזה, ‫שמה שיעזור לא לרצות ‫לעבור לטקטיקה אחרת, ‫זה לא להיות שיפוטי ‫על ההישגים שלנו, במירכאות, ‫בזמן המדיטציה. ‫באות אלפיים מחשבות, ‫ישבתי חצי שעה ‫וכל הזמן היו מחשבות, ‫זה בסדר גמור. ‫זה מה שיש עכשיו. ‫מחר <מח> אני אקום ואני אהיה רגועה, ‫ויבואו פחות, הרבה פחות, ‫יבואו רק כ-300 מחשבות, ‫ויהיו רווחים בין המחשבות. ‫הכול בסדר. ‫כי מה שקורה באמת, ‫אם יש לנו... ביס... ‫אוי ווי, ובא המחשבה, ‫זו וכו... המחשבה השביעית, ‫אני הולך אחורה ורואה, ‫וואו וואו, ווא, כמה מחשבות עברתי, ‫ואו, אני לא, לא יודעת לעשות ‫לציף מדיטציה. ‫פחות שיפוטיות, התקדמות יותר. ‫-הכול והכול. ‫-בהכול, כמובן. לא, ‫-הכול. ‫ כן, בהכל, yes. <laughs> אני כן, לא, yes. לא, yes. לא רוצה בכלל, ‫זאת אומרת, לדבר על טקטיקה, ‫אלא על סוגים. ‫זאת אומרת, אנחנו חווינו עכשיו ‫מדיטציה אנליטית. ‫שיגעון. ‫עוד לא בספרנו. ‫-לא, רציתי כן, לשאול כן. אותך בדיוק מה? ‫אם אתה תגיע לזה. אנחנו נגיע, כן. ‫אני רוצה אבל קודם לראות ‫שכולם עושים זה מדיטציה. ‫זה, טוב, זה, טוב, זה טוב. אין שום <laughs> ספק, אבל <laughs> <laughs> על פי רוב, רוצה להגיד לכם שעל פי רוב, ‫אני לא יודע, אתם אולי מאוד מוכשרות, ‫אבל על פי עושים את זה ‫מוקדם מדי. ‫זה נורא מעניין. זה נורא נחמד. זה נאמר כי זה לא, כי אתה בתוך הדבר הזה לא נמצא בריקנות שיוצרת את ה... יש משהו. יש משהו להפעיל, זו כבר מחשבה. כן, כן. אז אתה לא מגיע למצב הזה שאתה באמת רע, הכי, נקי, בדיוק. אנליטית, נורא כיף. אנחנו מרוכזים על נושא מסוים. זאת אומרת, לא יש לך מחשבה. אם את יכולה לשבת שעה. במדיטציה שקטה לגמרי, אז אולי יש לך זכות כאילו להתחיל דבר, לעשות כן. את זה. אם נתנו לכם את זה בתור, זה אה, בתור דוגמה, אם, בטח שזה, מה? <laughs> <laughs> זה, זה, זה, זה, כן, זה, כן. העננית זה כן, הרבה כן. כן. יותר כן. אני יכולה במחשבה. יוצאת לי מחשבה, טוב, עכשיו אני מתחילה לחשוב מה שאני עושה את זה, מה עשיתי פה, אני אעשה את זה ככה, אני אעשה את זה ככה. וזה עובד באמת רק על הרקע של שקט מוחלט. ואנחנו עוד לא שמה. זה נכון, יש לזה יתרון, זה נותן לך פתרון פסיכולוגי מאוד מאוד, אבל זה לא נותן לך באמת את המקום. שבלי העזר הזה, בלי כן, בדיוק, זה אחרת. זה תהליך, תהליך, זה וואלה, 37, וואלה. טוב.